Aceste emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon vă întâmpină realizatorul acestei emisiuni, preotul Valeriu, aducând pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu lecțiunea 2C020.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 Epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 4, numai înainte de a mai parcurge un nou episod din lucrarea Cristinei Roi, ereticii de la Dubrava. Cu prilegi lecțiunii precedente, asistasem la împrejurarea în care străinul acela, un domn de oraș, venise în casa Cracinski cu dorința de a căuta adăpost pentru o vreme să petreacă concediu în munții aceia plăcuți. El devenise foarte interesat în viața lui Peter și a mamei care locuiau acea casă sărăcocioasă. În timp ce doamna Cracinski plecase la bucătărie ca să pregătească micul dejun, străinul căzu pe gânduri foarte tulburat. La un moment dat își zise deodată, cu neputință, trebuie să mă conving, dar dacă ar fi adevărat, și capul îi căzu pe masă ca sub o povară grea. Atunci intră doamna Kracinski și îl deranjă din meditație. Ea îi aduse omleta cu jumări, lapte și pâine neagră și cu căldura unei adevărate slovace îl pofti să le servească. Luați puțin loc lângă mine, îi zise domnul. Ea se simți nu puțin onorată. Își trase mai aproape vechiul scaun și se așeză în fața oaspetului. Numai pe băiatul acesta l-aveți? Începă apoi străinul, după ce o ascultase un timp cum lăuda frumoasa și plăcuta vreme de afară. Numai pe el domnia voastră. Așa se adresează slovacii față de persoane distincte, dar și pe el l-am primit numai pentru creștere. Așa? Sigur că de la rude, nu e așa? Ah, nu, este unul din nenorociții care nu au nici tată, nici mamă. – Mă înțelegeți doar. – Da, da, înțeleg. Domnul puse furculița deoparte și împinse farfuria spre mijlocul mesei. – Și cum ați ajuns să-l aveți? – Am auzit că în ținuturile slovace au fost crescuți mulți asemenea copii aduși de la Viena. – L-ați adus și dumneavoastră de acolo? – O, nu, nu mi-aș fi luat pe cap un asemenea necaz, zise femeia și crătină disprețuitor din cap. Eu lucram în localitatea Z și acolo doamna doctor a trimis vorbă să mă duc la ea și m-a întrebat dacă nu știu o femeie sănătoasă care să vrea să ia în îngrijire un copil. Am rugat-o să mi-l arate și când mi-a dus copilașul cel frumos, mi s-a făcut milă de el. Pe lângă aceasta, ca să fiu sinceră, eu eram săracă și ceea ce plătea ea pentru el era pentru noi un mare ajutor, astfel că i-am promis să iau copilul. El era încă foarte mic și ar fi avut atâta nevoie de îngrijirea mamei. Am aflat că și mama era acolo, la doctor, căci atunci când copilul plângea, îl duceau ei, dar de văzut n-am văzut-o niciodată. Așa că l-am luat pe Peter, doamna doctor îmi că așa se chema, la noi acasă. În primii trei ani ni s-a plătit bine pentru el. Mă duceam totdeauna la vremea hotărâtă în localitatea Z, ca să iau banii și totdeauna îl luam pe băiat cu mine. biată doamna doctor, fie-i țărâna ușoară, îl săruta totdeauna mult. Când m-am întâlnit pentru ultima oară cu ea și m-am interesat de părinți, mi-a spus că ei nu se puteau căsători, dar că nu va mai dura mult și că își vor lua înapoi copilul. Da, frumoșii l-au mai luat. În toamna aceea, doamna doctor a murit dintr-o dată și când am ajuns acolo, de data aceea, mi-a plătit domnul doctor și mi-a spus că a trimis adresa mea mamei copilului, iar acesta îmi va trimite de aici înainte banii. De câteva ori, ea mi-a mai trimis nu numai bani, ci și hăinuțe pentru copil, precum și o scrisoare în care spunea că îl va lua în curând. Am tot așteptat și dacă n-a venit nimeni, m-am dus iarăși în localitatea Z ca să aflu. Dar între timp, acolo venise un alt doctor, Așa că a rămas la mine copilul. Femeile m-au sfătuit să-l duc la Viena la orfelinat. Am cerut sfat și domnului preot. El mi-a zis că va da anunț la ziar, obligându- o astfel pe mamă să se facă cunoscut. Apoi însă m-am gândit. Tu însă nu ai copii și poți să-l crești pe băiat ca atunci când vei îmbătrâni să ai pe cineva care să îngrijească de tine. Și în felul acesta a rămas la mine. Dar, domnia voastră, de ce nu mai mâncați? Cu siguranță că v-ați obosit pe drum. Poate că ați vrea mai bine să vă întindeți. Iertați-o pe o femeie bătrână că v-am ținut atâta cu poveștile mele. Privirii cercetătoare a doamnei Kracinski nu-i scăpă că domnul se făcea tot mai palid. Nu, nu m-ați ținut, zise el, în timp ce se ridica Iute. Arătați-mi și mie scrisoarea dacă mai aveți. Mai aveți și din hainuțe? Da, scrisoarea și hainele le am încă, pentru că erau prea mici pentru Peter și nu putea să le poarte, așa că le-am păstrat. Poate că va putea odată mama lui să-l recunoască după ele. Cu dragă inimă, femeia a început să caute în cufăr. Scoase un pachetel și îl dezlegă. Aici este. Domnul se uită pe rând la fiecare hainuță. Făcând asta, mâinile îi tremurau. Fiecare cămășuță era brodată cu un nume cu o monogramă împletită. Când termină de citit scrisoarea scrisă cu un frumos scris femeiesc, îi tremurau picioarele și trebuie să se așeze iarăși la masă. Femeia puse iarăși lucrurile la locul lor. Știți, nici nu-mi dau seama de fapt de ce le mai păstrez. Cu siguranță că mama lui nu va mai veni ca să-și poată recunoaște fiul cu ajutorul lor. Așa e, ai dreptate, Se a auzit de pe buzele oaspetului, căci a murit de multă vreme. A murit în anul în care a scris scrisoarea. Ce spuneți domnia voastră? Doamna Kracinski își împreună mâinile. Și dumneavoastră ați cunoscut-o? Da. Vă rog, nu vă supărați, dar poate că l-ați cunoscut și pe lui Peter. Domnul doar dădumut din cap. Și mai trăiește încă? Da, trăiește. În cameră se făcută cere. Doamna Kracinski nu avea curajul să întrebe mai departe. Deodată, oaspetele se ridică și zise. I-a fost cu neputință tatălui lui Peter să aibă grijă de fiul lui, căci prin moartea doctorului și prin moartea mamei, a pierdut orice urma a copilului, totuși acum că am găsit-o îmi voi face datoria. Domnul inginer îi scoase portmoneul. Vreau acum să vă dau ceva și apoi ne vom înțelege asupra chestiunii. El puse trei bancnote mari pe masă. Deocamdată luați pe aceștia și de acum să vă duceți la fiecare jumătate de an la localitatea M la poștă și vi se va plăti regulat până la moarte. Dar, domnia voastră, de ce îmi dați atât de mult? Sunteți prea bun, dar cine știe dacă tatălui Peter va fi de acord? Îl cunosc eu, va fi de acord. Doar un singur lucru vă rog: să nu spuneți nimănui că eu vi-am dat și că am intervenit pentru prietenul meu în chestiunea aceasta, cel puțin cât sunt eu aici. Dar aveți dreptate, o să mă pun să mă odihnesc că sunt tare obosit. Doamna Kracinski mai zăbovi o vreme cu treaba prin curte și tot îi se părea că visează. Cine ar fi crezut că la bătrânețile ei va fi așa de îngrijită și că însuși Petr adusese un om în casă care îi cunoștea părinții? Deci mama a murit și de aceea n-a mai putut să vină. Înseamnă că de atâtea ori am fost nedreaptă față de ea. Dar cum îi voi explica oare lui Peter de unde am atâția bani? El este așa de supărat pe părinții lui și nu vrea să știe deloc de ei. Dacă ar ști, nici nu i-ar lua. Și totuși, avem atâta nevoie de ei la construcție. Când se întoarse Peter, își găsi mama într-o dispoziție foarte bună. Ei spuse că onoratul oaspete doarme deja. Obosit după drum, Peter se duse în șură să se culce și el. Și, în curând, a dormit somnul sănătos și fără griji al tinereții. El nu observă că oaspetele stătea lângă el și îi privea fața, ca și cum ar vrea să-și întipărească trăsăturile în inimă pentru a nu le mai uita niciodată. Străinul își trecu cu amândouă mâinile prin păr cu o durere amarnică și spuse într-o limbă pe care Peter oricum n-ar fi înțeles-o. Ah, eu am bogății și casa mea este un palat, iar fiul meu, singurul meu copil, care mi-ar fi putut face fericită toată viața, zace aici pe paele astea, crescut fără educație ca un țăran zdrențuros care putea îngheța în plină stradă. Ceea ce am pierdut neavându-l nu-mi mai pot înlocui toate comorile lumii. Istorisirea aceasta devine din ce în ce mai palpitantă, nu-i așa? Și stați să vedeți ce ne mai așteaptă. Acum doar să reflectăm puțin asupra experienței acestui om. El se uita cu amară tristețe înapoi la ceea ce a avut odată și l a investit greșit. Noi, haideți să ne uităm înainte la ceea ce avem, și cum putem investi cu înțelepciune? Cine dorește să știe cum poate investi cu înțelepciune tot ce are bunuri materiale, energie și timp, să facă bine să le împartă cu Domnul Isus Hristos. La Matei, capitolul 12, cu versetul 30, Domnul Isus Hristos vorbește atât de simplu și de înțeles, spune el acolo. Cine nu strânge cu mine, risipește. Dacă avem grijă să investim în interesele lui, timpul nostru, energia noastră și valorile noastre, abia atunci le avem câștigate, avem adevăratul folos de pe urma lor atât aici pe pământ, dar mai ales în veșnicie. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântezi și ascultarea mesajului care ne stă înainte descoperindu-ne tot mai mult modelul după care tu ai câștigat o lume întreagă pentru tine și anume ai investit, ai dat pe Domnul Isus Hristos și ne-ai câștigat înapoi împreună cu El și pe noi atâția. Ajută-ne să învățăm și noi, Doamne, să investim. Din dragoste pentru semenii noștri ca să putem să ne bucurăm apoi o veșnicie întreagă împreună cu ei și cei pe care i-ai câștigat tu prin investițiile pe care ne-ai ajutat să le facem spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Ceră ce din banii pe care-i strâng Când moartea o să întrebe, tu pentru ce ai trăit, Cu ce din câte o doabea și Când alții sunt în și trebuie, Cerămâi din slava De ce ai strâs Când o să vină focul Cu scrâșne de curâs Cu ce din câtă Crăsime-n povăresc Sau din seția care nu uitești și subțiesc. Cu ce vei sta în fața Cum Când pârjor? Când toate arzând plecave, Sărac, nebun și bol, Cu ce rămâi din slava Deșartă ce ți-ai strâns? Chiar așa, ți-ai făcut vreodată vreo socoteală, te-ai gândit mai serios, cu ce rămâi din atâtea pentru care nici noaptea ne-ai odihnă și toată ziua ești tulburat, agitat și frământat? Ce bine ți-ar face să te gândești puțin la lucrul acesta, acum cât încă le poți investi cu înțelepciunea cea adevărată și cu adevăratul folos. Haideți acum să dăm citire versetului 13 de la 2 Corinteni capitolul 4 Însă fiindcă avem același duh de credință potrivit cu ceea ce este scris Am crezut, de aceea am vorbit și noi credem și de aceea vorbim. A fi născut din nou, adică a fi creștin adevărat, înseamnă a fi stăpânit de duhul credinței și toate mișcările vieții să arate lucrul acesta. Credincios este numai omul care nu-și poate ascunde credința, așa cum nu-și poate ascunde viața. Credința este ca lumina în întuneric. Se vede. Și prietenii, și neprietenii, și îngerii, și dracii, ba chiar și animalele, toți văd și știu dacă cineva are sau nu are credință și încredere în Dumnezeu. Credința adevărată este întotdeauna însoțită de faptele lui Dumnezeu, pe care El ne le-a pregătit mai înainte să umblăm în ele după primirea Duhului Credinței. Aceasta citim la Efeseni, capitolul 2, versetul 10. Așadar, versetul nostru de astăzi spune, fiindcă avem același Duh de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit. Numai vorbele și faptele izvorâte din credință au putere de convingere, căci numai ceea ce izvorăște din credință face lucrare pentru Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Dumnezeu se bucură de noi și de lucrările noastre, numai dacă Duhul credinței stăpânește totul. Zice Sfântul Macarie cel Mare, Cel ce pronunță cuvintele duhovnicești fără să le simtă și să le trăiască, se aseamănă cu un om care umblă pe o arșiță puternică de soare printr-un loc pustiu și în setea lui cea mare își zugrăvește un izvor de apă ce țâșnește în care el este arătat ca bând, dar în timpul acesta buzele și limba sa se usucă de sete. Se aseamănă iarăși cu un om care vorbește despre dulceața mierii fără să o fi gustat. Limpe descrie și Sfântul Vasile cel Mare în privința aceasta. Cel ce vorbește despre lucrurile lui Dumnezeu fără credință, face o lucrare zadarnică. Iar învățătorul creștin Teofilact spune și el în la rândul lui, trebuie să dovedim adevărurile dumnezeiești, nu numai cu înțelepciunea noastră, ci mai ales cu credința noastră. Frații mei, să nu pornim în lucrarea lui Dumnezeu până nu ne-am cercetat mai întâi, punându-ne întrebarea, credem cu adevărat ceea ce spunem altora? Dacă lucrarea lui Dumnezeu nu propășește prin noi, cauza este una singură. Nu credem cu adevărat ceea ce vorbim, ceea ce cântăm sau ceea ce scriem. Unde este credința adevărată, este și trăire adevărată. Iată, cuvântul Domnului ne-a vorbit și de data aceasta. În continuare, la versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 4, apostolul Pavel își exprimă cu tărie convingerea nădejdea următoare. Și știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Există o treaptă în viața de credință pe care trebuie să o ajungă orice credincios. Treapta științei Trebuie să ajungem să știm lucrurile duhovnicești, nu numai să le credem. Aceasta e viața normală în Hristos. Cine crede bine, va ajunge să știe bine lucrurile lui Dumnezeu și cine știe bine nu va mai fi cretinat de niciun vânt vrăjmaș. Credința falsă duce la știință falsă, adică la neștiință. Din această pricină omul rătăcește și se afundă în mlaștina deznădejdii. Zice un înțelept francez că sunt trei feluri de ignoranță, de neștiință. A nu ști ceea ce ar trebui să știi, a ști rău ceea ce știi, iar al treilea, a ști ceea ce n-ar trebui să știi. Cel care, prin credință, și-a încredințat soarta în mâna lui Dumnezeu și este stăpânit de Duhul Ascultării de Adevărul Sfânt, chiar dacă nu știe bine unele lucruri duhovnicești, va ajunge să le știe bine. Duhul lui Dumnezeu îl va călăuzi în tot adevărul, așa cum este scris la Ioan 16 cu 13. Versetul pe care îl cercetăm acum începe cu cuvintele și știm. Știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Învierea Domnului Isus este o realitate atât de puternică, încât pentru adevărații credincioși ea nu mai trebuie crezută, ci trebuie știută. Știm că Dumnezeu a înviat pe Domnul Isus și știm că ne va învia și trupurile noastre în ziua venirii lui a doua oară. Știm lucrul acesta pentru că, prin credință, am înviat acum duhovnicește la o viață nouă împreună cu Mântuitorul nostru. Dacă, prin credință, am ajuns la realități duhovnicești, acum, în trupul acesta muritor, atunci știm sigur că vom trăi și celelalte realități care ne sunt făgăduite de cuvântul lui Dumnezeu. Învierea trupurilor este una din aceste realități. Nu mai credem în acest lucru pentru că îl știm sigur, ceea ce știi nu mai trebuie să crezi. Știm că cel ce a înviat pe Domnul Isus ne va învia și pe noi împreună cu Isus, și ne va face să ne înfățișăm împreună cu voi. Binecuvântat să fii tu Dumnezeul nostru pentru lumina pe care ne-o dai ca să ne bucurăm din plin de realitățile tale, de făgăduințele tale sfinte. Îți mulțumim pentru ajutorul pe care îl primim de la tine, ca să urcăm treptele vieții celei noi, pășind în multe privințe, de pe treapta credinței, pe treapta științei cunoașterii duhovnicești. Dorim ca acest lucru să fie o realitate puternică în noi, ca să nu mai fim purtați în încoace și încolo de orice vânt vrăjmaș. Dorim să trăim pentru tine și pentru lucrarea ta, ca să te poți bucura de noi totdeauna. Amin! Cuvântul lui Dumnezeu ne face cunoscut la 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 15: Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul nostru, pentru ca harul mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu, frații mei, cât de liniștiți ar trebui să fim în orice împrejurare, știind, prin credință, că tot ce se petrece cu noi este numai și numai înspre folosul nostru veșnic. Cât de încrezători ar trebui să fim în Harul lui Dumnezeu, cum că nimic rău nu ni se poate întâmpla când e vorba de lucrurile din afară, dacă, într-adevăr, suntem credincioși. Câtă siguranță ar trebui să domnească în ființa noastră, știind că Dumnezeu, Tatăl nostru, are în mâinile sale puternice cârma univers pentru prezent și viitor în cele mai mici lucruri așa cum a avut-o și în trecut. Să știm sigur și să fim totdeauna conștienți de adevărul acesta puternic. În viața celor credincioși nimic nu vine la întâmplare, ci totul are un scop precis după planul cel desăvârșit și veșnic al lui Dumnezeu. Copiai lui Dumnezeu, frații mei, credeți voi lucrul acesta? Credința adevărată se dovedește prin trăirea de fiecare clipă. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie crezut și împlinit practic. El este adevărul și numai adevărul dă echilibru, liniște și bucurie vieții. Căci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru pentru ca Harul Mare, căpătat prin mulți, să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. Da, să știți, Absolut toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru, dacă iubim cu adevărat pe Dumnezeu. De aceea trebuie să-i mulțumim cu recunoștință pentru toate, căci prin toate câte vine asupra noastră se dovedește din plin dragostea sa nemărginită față de noi. După cum, într-o mașină uriașă, toate roțile și rotițele din țate se învârtesc, mișcând una pe cealaltă, tot așa și în viața noastră de copii ai lui Dumnezeu, toate lucrurile lucrează împreună spre binele nostru. Cel mai mic și mai nesemnat lucru pe care noi îl socotim așa este o rotiță care pune în mișcare întregul angrenaj de roți. Roțile mari n-ar merge fără mișcarea celei mai mici dintre rotițe. Se povestește că într-o țară din Apus domnea o regină crudă față de și domnului care dăduse legi și porunci aspre pentru stârpirea lor din toate colțurile țării. Astfel, într-o localitate depărtată a fost prins un credincios bătrân care, după ce a fost bătut și schinguit îngrozitor, l-a urcat într-un car special ca să fie dus în capitala țării pentru a fi ars pe rug. Călăul, ca să-și bată joc de credinciosul, o sândit, i-a zis... Poți să mulțumești lui Dumnezeu și pentru asta? Da, răspunse credinciosul, slavă și mulțumire Domnului pentru toate, căci toate lucrează împreună spre binele meu. Călăul a coritor. La o cotitură însă, carul s-a răsturnat, iar credinciosului care a căzut sub car i s-a rupt un picior. Călăul, văzând cele întâmplate, i-a zis iarăși credinciosului. Poți mulțumi și pentru asta lui Dumnezeu? Bine cuvântat să fie Dumnezeu pentru toate, căci el nu greșește în ceea ce face, a răspuns din nou bătrânul credincios. Călăul, împreună cu osânditul în stare în care se aflau, nu și-au mai putut continua drumul și au rămas într-o casă din apropiere până la vindecarea piciorului. În timpul acesta, cruda regină a murit subit, iar în locul ei s-a urcat pe tron un rege drept și binevoitor față de credincios și lui Dumnezeu. El a anulat toate legile date de fosta regină. Bătrânul credincios a dat slavă lui Dumnezeu pentru că, la timpul potrivit, i s-a rupt piciorul și astfel a scăpat cu viață. Cât de minunate sunt lucrările lui Dumnezeu, și cum cele mai mici lucruri au un rost mare în viața noastră de credincioși ai Săi. Să ne încredem de plin în El. Și să-i mulțumim necurmat pentru Harul Lui cel Mare revărsat peste noi și pentru toate lucrurile care vin în viața noastră. Să-i mulțumim și pentru cele plăcute și pentru cele care nu ne plac, pentru că toate la un loc și împreună au în vedere binele nostru veșnic și slava Lui Dumnezeu. Da, toate lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Iubiți ascultători, facă Domnul Dumnezeu ca aceste mesaje să ne trezească la dorința de a-L iubi și noi pe Dumnezeu cu dragostea cu care ne-a iubit El dându-L pe Domnul Isus Hristos. El din dragoste pentru noi ne-L a dat pe Domnul Isus Hristos, noi din dragoste pentru El îi dăm ceea ce ne înrocește viețile noastre, păcatele noastre și trecutul nostru murdar. Ce schimb binecuvântat! Iar rezultatul acestui schimb este că Dumnezeu va face ca toate cele ce vin peste noi în viață să fie pentru binele nostru veșnic. Anunțăm aici încheierea programului 2C025, dorind binecuvântarea lui Dumnezeu peste toți ce se deschid să-i primească. Amin.